Smjerno stojimo, čujmo sveto evanđelje, mir svima i du, do lukov i tvoje u moru. Čitanje iz svetog evanđelja poguki svetoga i povika uz višenim glasom i reče blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje i otkud meni ovom da dođe mati gospoda mojega meni jer gledam Kada glas pozdrava Tvojega dođe u uši moje, zaigra dijete od radosti u utrobi mojoj. I blago onoj koja vjerova, da će se izvršiti, što joj je kazao Gospod. I reče Marija,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 To mi učini veličinu silni i sveto ime njegovo i ostade Marija sa njom oko tri mjeseca i vrati se domu svome. свој сестра. што смо се удостојили да мотер Господња дође нам. Јео заиста у овом святом храму и у овој светој заредници koja je njoj posvećena. Ona je prisutna i tu je sa nama. Ona koja je majka Božija, mater svjetlosti, carica Angele, koja je rodila onoga koji je u vječnosti od oca rođen i rodivši ga rodila je život. životu u izobilju. Život koji izvire iz onih istočnika besmrtnosti i kroz nju je potekla voda živa, a mi tu vodu u crkvi nazivamo kojim imenom? Kako mi nazivamo tu živu vodu? Kako nazivamo Majku Božiju, kako je nazvao i arhistratik Gavril. Blagodatna. Iz nje je potekla voda živa koju mi nazivamo blagodaću. Vječna, nestvorena energija Božija. I evo, braći i sestri, u ovom hramu, voj ovoj našoj crkvi, ima je u izobilju. I mi večeras u ovom prazničnom bdeniju možemo da okusimo upravo od te vode žive. Vidite i sami, samo malo više pažnje, malo više usred sređenosti na temu praznika i već osjećamo da je to novi prostor, novi duh, novi, tačnije, vječni život nekako nas prevazilazi. Osjećamo ga, nadamo se i primamo, ali nas prevazilazi, ne znamo početak, Ne vidimo kraj. A sa druge strane osjećamo da je sve to nama posvećeno. Da je to Boži dar. Da se ta blagod, blagodat izlila upravo radi nas. Osjećamo neku neobičnu prisnost sa svim onim što se u crkvi događa. Iako mnogo toga ne znamo, mnogo toga nikad znati nećemo. A opet osjećamo neku prisnost, neku bliskost. Dakle, radi se o tajni. A sve nam se to dalo i daje... Evo i večeras, nudi kroz presvetu bogorodicu. I ovaj hram, braćo i sestre, treba da prepoznamo kao veliki Boži blagoslov. Kao susret sa majkom Božijom. Kako se jevi li saveta zapitala? majka velikog proroka Jovana. Otkuda meni ovo, da mater Boga mojega dođe meni? Zašto se i mi, brađe i sestre, ne bismo zapitali pokrenuti blagodaću? Otkuda ovo da se nama javi majka Božja? Otkuda to da smo se našli u ovom svetotajinskom prostoru crkve, u ovom izobilju života, izobilju svjetlosti i smisla, i ljubavi, i istine? Kako je to veliki blagoslov, kako je to veliki dar i zaista... Nije lako odgovoriti, jer veliki je dar, zaista veliki, veliki blagoslov. I vrlo lako možemo da promašimo. Ako promašimo na tom mjestu, braćo i sestre, ako promašimo i ne prepoznamo onu koja je došla nama, ako kroz koju je došao Sin Boži, postavši sin čovječi u tajni ova ploćenja, onda je naš život potpuno promašan. Večeras, samo na kratko, osvrnimo se oko nas i pogledajmo jasne granice carstva tamne. Ako hoćete, ili ako vam još uvijek nije jasno, gdje su te granice, granice svijeta koji u zlu. grijehu i tam i leži, evo večeras imate priliku sa ovog visokog mjesta da pogledate. Sve ono, braću i sestra, i svi oni koji danas ne praznuju, koji danas ne srijeću i ne dočekuju, Presvetu Bogorodicu našu Bogorodicu žitelji su tog carstva bez izuzetka. Granica je i oštra i jasna, drugako prepoznatljiva. Samo odnos prema majici Božoj sa svim dovoljno govori kojem carstvu pripadaš. I kojem Bogu služiš. Jer istinitom Bogu služiti i Carstvu Nebeskom pripadati, nemoguće je, braći i sestre, bez nje. Oni koji se poklanjaju istinitom Bogu, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, uvijek se i njoj poklanjaju. Jer mi istinitog Boga ne možemo poznati sem preko njej. Istiniti Bog otkrio se, javio se, samo braćo i sestre kroz njenu utrobu. U njenoj utrobi došlo je do tajne bez sjemenog začeća. U njenoj utrobi ukinuti su zakoni prirode. U njenoj utrobi, braći i sestre, postavljanje novi temelj. Iz njene utrobe iznikao je novi čokot. Kroz njenu utrobu naša priroda je urasla u božansku prirodu. i život je krenuo sa svim drugim pravcem i uvedeni su zacareni, uspostavljeni novi zakoni i nove veze. Date su nam nove, neviđene mogućnosti. Kome? nam. Ovdje večeras sabranje i svima onima koji nisu sabrani, a nosioći su iste ove ljudske prirode. Ona dovazi, braću i sestre, nekao neka strašna žena, nekao neka premoćna carica, ne dovazi gordo Ne dolazi da nas plaši, ne dolazi da se nameće, dolazi da bude majka. Istinska majka u ovoj strasnoj sedmici u kojoj pokušavamo uz Božiju pomoć da se približimo tajni krsta i svjetlost i vaskrsenje, možemo da čujemo, daj Bože sebe tu da prepoznamo onaj veliki blagoslov sina kad je u ličnosti svetog Jovana bogoslova u sinovi obraću i sestre djecu crkve, a djece crkve se ne plaše krstom. Ona se okupljaju oko krste, njima krst svijetli, njih krst kroz život i vrijeme vodi. Ispod krsta mi smo, ako ga se ne odreknemo, usinovljeni. Božim blagoslovom postado smo njena djeca, ženo, eto ti sino. A nama, Gospod, daje blagoslov da nam ona bude majka. Jer u tajni krštenja, braćo i sestre, u tajni sjedinjenja Boga i čovjeka, blagodatnog sjedinjenja, mi postajemo čeda njene utrobe. Mi istinski njena djece. Jer smo sjedinjeni blagodaću sa onim koga je ona rodila, koji se ova proti od duha svetog i njene krvi. I kogod se sjedini sa njenim sinom, on postaje, braću i sestre, njeno Šedu. I ona kao majka brine o njemu. Znate li kako je bilo u prvoj crti u onim apostovskim danima? Kako su sveti apostoli i oni prvi hrišćani, kako su ljubili majku Božju? Oni su je zaista doživljavali kao svoju majku. Okupljali su se oko nje, pa ih je ona tješio. I sami sveti apostoli, braće i sestre, nosioci duha svetoga, oni su se okupljali oko nje, jer duh sveti, koga vodi, on ga uvijek njoj privodi, da u njoj utjehu nađa. Jer iz nje je utjeha i došla, od se gospodi rodi izatkan od njene krvi i duha utješitelja. Samo Duh Sveti poznaje tajnu njene ličnosti. I samo Duhom Svetim mi možemo na pravi način i da joj priđemo, i da je prepoznamo, i da je slavimo. A Duh Sveti kako u one dane, tako i ove, sva istinska, duhovna i duhovno rođena čeda crkve njoj privodi. Jer ona je, braći i sestre, taj svešteni most koji nas prevodi iz smrti u život iz vremena u vječnosti, iz carstva ovoga svijeta u carstvo nebesko. Drugog mosta Nema i neće i ne može biti. Ako nismo majku Božju doživjeli kao majku, znači da se još uvijek nalazimo u duhovnoj krizi. Da naš duhovni život možda nije ni započeo. Tajnovo ploćenje obavezuje, braći i sestre, svakoga od nas da u njoj prepoznamo ono mjesto susreta Boga i čovjeka, dakle mjesto gdje smo se i mi sreli sa njim. U tajni pričašća gdje primamo Tijelu i krv Sina Božijeg, mi primamo tijelu i krv i njenoga Sina. Kad se u svetim liturgijama pričešćujemo, braćo i sestre, mi ulazimo u zajednicu sa njenim čadom. I potpuno je prirodno da produbljujemo naš odnos prema njoj, ali da taj odnos bude sinovski, da je zaista doživljavamo kao maju. Ovih dana je da naš brat dije na jednom bdeniju prazničnom u jednom manastiru koji je posvećen baš njoj, svetoj bogorodici. Mnogi naši manastiri i hramovi su njoj posvećeni. I to su sve mjesta, braću i sestređena smajka, očekuje, gdje možemo da je sretnamo. I krenući na to bdenije, a pripada generaciji razmaženih podvižnika, sjetio je da te vunene čarape koje ima na sebi Bolje je da je zamijenio nekim laganim, jer vrijeme je već toplije, proljeće. I u toku bogosluženja nekoliko puta ta misa, odnosno potreba, prolazila je kroz njegov um, kako bi bilo bolje da sam Bogagani im čarapama kaže on. Bdanje se završilo i te noći i moje blagoslov imao keliju u toj svetinji u tom domu Majke Božje. Jušavši u keliju seo je I pogledao sobne papuče, koje obično imamo u manastirskim konacima, a preko papuča položene čiste i nove pamučne čarapa. Nespreman na tako brze intervencije, u prvim trenucima nije odreagovalo. A onda, shvativši ko stoji iza svega toga, blago uplašen od nevidljivog prisustva Nekoga koji je materinski brižan, začutao, dublje začutao, gledajući preko puta sebe, ne, ni kandilo koje se kvati, ne, ni ikone koje žmirkaju, trepću, Ili mirotoče, nego gledajući obične pamučne čarape, prepoznavši da neko, a znao je ko, brine o njemu. Znao šta mu treba, I hoće da mu da. U tom događaju, braćo i sestre, na površnom, krije se velika sila i velika istina da majka Božija nas zaista doživljava kao svoju djecu. Ako smo u zajednici sa njenim sinom, A tu zajednicu stvarujemo živeći liturgijski, živeći crkveno, pravoslavno. Mi smo zaista njena djeca i ona se brine o nama, braći i sestri. Tu svoju brigu obratite pažnju na to. To su nam sveti oci ostavili u nasleđe kad budemo izlazili iz tame, neznanje i bogozaborava postoje određeni simptomi signali po kojima možemo da se orijentišemo ti znaci da ona brine o nam projavljuju se baš na onim poljima i u onim našim životnim situacijama gdje mi obično brinemo a neko brine o ovome a neko o nečem drugom Neko ima ovu, a neko, neku drugu potrebu. I njena materinska briga hvata nas upravo tu. Ispunjava naše želje, tiho, nenametljivo, a sa druge strane vrugo precizno i materinski, što je drugo važno naglasiti, materinski brižno. To nije samo neka usluga, dobra, kvalitetna i brza. Ima, braći i sestre, oni koji mogu da nas usluže tako. Profesionalci, ugostitelji, ne. Ovdje se osjeća materinska briga, materinska pažnja. Ovdje osjećamo da neko nas ljubi. Danas nas cijeliva, da brine o nama. I se ne zaustavimo, ako nastavimo dalje, sve više svoje biće otvarajući, nagledat ćemo se, braći i sestre, velikih šudesa. Doći ćemo sve do mističnih liturgijskih vrhova, kad se već naše potrebe budu razotkrile, kad naše biće bude vapilo Otcu Nebeskom, potpuno svjesno, usmjereno, snažno, saborno, kako uvijek na liturgijama i činimo, kroz molitvu Otcu Nebeskom. Oče naš, Poji si na nebesima da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoje i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni, daj nam danas. I on daje, braći i sestre. Ono što je na zemlji, biva i na nebu. Naša potreba, braćo i sestre, nasušna potreba jeste potreba za nebom. A kako ćemo je mi zadovoljiti na zemlji? Imam potrebu za nebom, a na zemlji sam. Tu potrebu mi pokušavamo da zadovoljimo vodam preispodnjim onim heroinskim potocima onim kokainskim bujicama onim potopima okultizma i razvrata i sujeta nikad mi braći i sestre te potrebe ne možemo zadovoljiti preispodnjim ja čovjeke biće koje živi od neba Čovjek je biće ko ima potrebu za nebo, i ne bilo kakvim nebom. Ne za podnebesim, braće i sestre, to je velika razlika. Sve druge priče, pričice, sve druge vjere, vjerice, filozofije, nauke, sve one vode nas u podnebesje i povlače podnebesne duhove i energije njihove, koje nama ne samo da nisu potrebne, nego nas razaraju, namrtvo ubijaju, sakate, izluđuju. Mi imamo potrebu za nebom. I gospod nam je otkrio tu potrebu otkrivajući nam molitvu, to jest molitvenu šifru, Iz te šifre, braćo i sesre, mi smo izvukli sve one molitvene kanale i molitvene forme i molitvena pravila sa kojima danas ne umijemo da baratamo nego se spetljamo u njih i sami sebe davimo. Molitveno pravilo je da se moliš Ocu Nebeskom da ti da nasušni hleb. Da ti da ne da možeš ovdje na zemlji da ga primiš i primivši ga nebeski čovjek da postaneš kako ćemo mi to da postignemo braćo i sest ko će tu da nam pomognu gdje taj most gdje je ta kopča gdje je mjesto susrete gdje je dodirna tačka gdje se to nebo srijeće sa zemljom I još nešto da znato, ovođe se mi sad nalazimo. I gdje ćemo se sutra naći ako Bog dan na svetoj liturgiji? Evo mi ovdje u ultaru, vi tu, svi zajedno. Znate kako je ovo uz, uzvišen trenutak, braće i sestri. Ovođe mi sad stojimo. Novim ovim dverima. Carskim dverima na kojima je izobraženo ovaj praznik i događaj blagovijestva. Ove dveri su simbol presvete bogorodice i njene djevstvene utrobe. Ne bismo mi mogli ovdje da stojimo i da se gledamo, ni, vaši, a vidite gdje se nalazimo, ušli u svetinju, nad svetinjama. je pogledajte kako se slobodno krećemo, ponašamo, čak sa izvjesnom smjelošću, nešto i vičemo, nešto objašnjavamo. Otkud nama takva smjelost, braći i sestri, znate li se mi nalazimo? Otkud nam takva smjelost? Majka nam je dala, Ajka crkva, presveta vladičica Bogorodica i blagodat njenoga sine. Blagoslovom očevi i silom duha svetoga, braći i sestri. Mi ovo što imamo. I znate li da je ovo večerašnje bogosluženje po kvalitetu neuporedilo uzvišenije nego da smo sad svi krenuli da letimo po vazduhu. Bez ikakvih pomagala, prosto letimo. Svi zajedno ili razdvojeno svi kuda poželimo. Velikim brzinama na velikim visinama da prepadamo gore putnike u avio saobraćaju da ih zbunjujemo da zbunjujemo pilota kome se pojavljujemo bez aviona, bez padobrana bez krila, prosto eto letimo, imamo neke moći Ovo je neuporedivo uzvišenje nego da trčimo po vodi, braće i sestri. Da hodamo po vatri i kroz vatru. Jer ovo polje u kome se mi nalazimo, ono je uzvišeno polje. Mi smo se ovdje uključili u prostor crkve, u prostor blagodati. Mi se krećemo, braći i sestre, silom Duha Božije. Živeći u crkvi, moleći se u crkvi, pogledajte kakve molite izgovarano. Malo, malo pa, slava ocu i Sinu i Svetome Duhu. Pa prizivamo Gospoda po bezbroj puta, sa velikom smjelošnjem. Pa u Svetoj Tajni liturgije imamo ga tu pred sobom. Imamo nebo na dromu. Pa pijemo, pa jedemo, pa se veselimo. E sve to, braćuje sestre, moguće, zahvaljujući njoj. Nebo se otvorilo kroz nju. A sve se desilo na današnji dan u tajni čudesnog, neizrecivog i nadumnog ovopločenja, gdje je ljudska priroda ostala sjedinjena sa božanskom prirodom i gdje je crkva, braću i sestre, dobila izvore, beskonačne i neistrpne izvore, da osvećuje sve one koji su željni i žedni osvećenja, isceljenja. Nemojte da se čudite, ima toga u izobilju. Pa imamo i zvore, braću i sestre, koji će da napajaju, ne, naše živote u vremenu. Obratite pažnju na to i budite spremni na to. Nemojte da vas preklopi ta vas blagodati. Moramo biti spremni, braću i sestre. Jer najulazi i sila. Ne ulaze još veći dalovi. Očekujemo još veće naitije blagodate. Ovo su tek počeci. Ne smijemo da se zbunimo. Pamučne čarape i još par nekih blagoslova i mi smo već šokirani. Ne smijemo to, braću i sest. Treba brzo da se priberemo i da shvatimo gdje smo I koga smo sreli, ko nam dolaze? Da smo ovdje u Carstvu Nebeskom, u Carstvu Svete Trojice, i da nam se ono otvorilo, da ne bismo promašili, da nam se otvorilo kroz utrobu presvete Bogorodice, kroz tu zlatnu kapiju, taj svešteni most. I u vremenu dobijamo mnogo mnogo, posebno u tajni svete liturgije, gdje primamo, zaista primamo njega samoga, od nje ova proćenoga, a u carstvu nebeskom, braću i sestre, pričešćivat se još risnije i tu našu potrebu za nebom mi u crkvi uvijek možemo da zadovoljimo. Samo je treba prepoznati. Čovek zadovoljen je samo kad nekoga voli. Kad se čovjek najbolje osjeća, obraćuje se se kad voli. Kad je u drugome, tada se osjeća ispunjen. Ави право испуњење вјечно испуњење можемо имати само ако заводимо Господа нашег Исуса Христа у њем је наш живот како каже цркве како му пјева да он живот наш а њега истинског Nelažno imamo, braće i sestre, i obratite pažnju, to je mnogo važno da se ne prevarimo, jer ta prevara skupo će nas koštati i u vremenu i u vječnosti. Nema bez nje, to dobro da zapamtimo, nema njega bez nje, braće i sestre, nema Boga bez bogorodice. Zato u ovom prazniku potrudimo se i u tajni ova ploćenja da prepoznamo veliki blagoslov, veliki dar svima nama, da prepoznamo neistrpne izvore i rijeku vječnog života, da prepoznamo Majku Božju koja nam je došla, braće i sestra, U ovim našim hramovima živi, priziva nas, dočekuje i kao istinska majka doji, hrani, liječi, umiva, vaspitava i sinu svojemu privodi. Jer ona kao majka želi nam najveće dobro. Želi da uspijemo u životu, braću i sestri. Zato nas privodi, evo pogledajte i gorilo psiri hrama, gdje u njenom krilu, sveštenom krilu sjedi njen sin, naš spasitelj. riziva nas i njega nam daje i njemu nas predaje. Kao prava majka znajući da su njegove ruke, ruke koje su nju grlile, da su to ruke koje sve drže, da su to ruke sve držitelje, da su to ruke da su to prsti iz kojih izviru struje besmrtnih blagoslova, da su to ruke koje ako nas blagoslove da ćemo imati blagoslova da su to ruke koje mogu da nas isceljuju, da su to ruke koje mogu grijeh i da nam opraštaju, da su to ruke kojima smo stvoreni, braći i sestri, da su to jedine ruke koje mogu da nas podignu i Otcu Nebeskom privedu. Daj Bože da učinite pristupivši i poklonivši se resvetoj bogorodici i njemu pripadnemo i njegovim rukama budemo blagosloveni i u vremenu i u carskoj vječnosti. Amin Bože daj.